Feyzəmas mədəniyə daxil olur Cümə naməsindən sonra Mədiləhəmdəyə dəyərlə sevinir, yəni feyzəmasın qarşılıyırd yenə mədəniyə gəlişinə görə. Və deyir feyzəmasəsən hər evin qabağından keçəndə hamı feyzəmasın dəvəsini tuturdu, deyir ki, yarlarsa mənim evimdə qal, mənim evimdə qal. Və feyzəmas dəyir ki, dəvəni buraxın, yəni o Allahın əmri lazım olan yerləri dəvəsi gəlir yəni Bəni Nəccar tayfası olur, onların yəni bir torpaq yeri olur. Həmin yəni torpaq yerində bəzi xurmaq əclər olur və bəzi qəbirlər olur müşiklərin. Həmin yerdə dəvə-yəri oturur. Dəvə həmin yerdə gəlib oturur. Və Əbu Eyyub Ənsarı radiyallahu anh, o gəlir tez Peyğəmbə yanına, deyir ki, Ya Rasulullah, evin tükənənə qədər mənim evində qalacaqsan. Mənim evində qalacaqsan, evim genişdir, iki mərtəbəlidir. Mən Peyğəmsəm onun dəvətini qəbul edir və Cərir Əbayı ilə evinə. O orada qalır və Əbayıb deyir ki, "Ərəsə sən üst qatda, mən alt qatda. Peyğəmsəm deyir, "Yox. Mən hələ alt qatda qalacam, alt daha yaxşıdır, alt qat." Lakin, yəni bir gün Peyğəmsəm alt qatda qalır, sonra Əbəş Əbayıb Ənsari rəziyallahu bu dey çox narahat idi. "Gəl mən Peyğəmsəm üst, üst qatında qaldıram." Yəni əllərindən bir qab düşür, su olan qab, qab sınır və su dağılır. Su dağılır, onlar tez yəni yatdığı yəni, yerinə, yəni prostinə yatağına həmin suyu tez silirlər ki, qoy Peyğmasın üstə su damcın olmasın. Yəni o vaxtda kimi daha park etsad yox idi da. Giyərik yəni, Peyğmasın üzərinə su damcın olmasın. Və səhəsi gün sahabi, yəni Əbu İbn-Ənsar radiyyallahu anh, Peyğmasınla xaricə deyə sən üç qatda qalma, altı qatda qalacağam. Yəni üç qatda mən qala bilmərəm. Narahat hiss edirəm özümü. ondan sonra yəni üst qata köçür. Yəni evin ikinci mərtəbəsində qalardı. Əvvəlcə isə başqa bir səhabənin evində qalardı. Əbəker əb rədiyallahu başqa bir səhabənin evində qalardı. Həmin səhabənin adı Xubeyb ibn Yəsərf. Yəni bu səhabənin evində Əbəker əb rədiyallahu yəni onun evində qalardı. Çünki, yəni, Məsciddən gələn müsəmmənlərin hamısı həmsallarının evində qaldılar. Yəni hərə birisini götürüb öz evində saxlayırdı. Sonra Peyğəmbər sallallahu dəvəsinin oturduğu yerdə, o dəvəsinin oturduğu yerdə öz, yəni inşallah məscidin tikəcəyi və öz evini də həmin yerdə inşa edəcək. Doğru orada ağaclar var idi, xurma ağacları, ağırcılar, ağacları kəsirlər. Məssidin, Yəni MR-nda, yəni kişiləşində istifadə edirlər və həmçinin müşüklərin qəbrlərini qazıyırlar və qəbirlərdə olan sümükləri hamısını çıxardıb başqa yerə daşıyırlar. Və həmin yeri tam açıqlayırlar, tam açılayan qabağını. Və Peyğəmbərsəmməsinin hicrətinə haqqında inşallah gələn dərsimizdə məlumat götürəcəyik Allahın zilə Lakin baxar, yəni bu hicrətdə, Peyğəmbərsəmməsinin hicrətində yəni ibrətərlərə və dərslərə. Birinci belə hikmətlərdən yəni, bu Allah'tan olan Peyğomasamın verdiyi bir əmri idi və bu əmrədə hikmət var idi və müsəlmanlar üçün böyük, yəni qiyaməti qədər davam edəcək bir dərs var idi. Allah'tan Peyğomasasını mən Məkkədə onun üçün davət eləməyi yəni, əmr edib və ondan sonra, onun üçün dən sonra icazə verib ki, Mədənəyi hizrət etsin. Mədənəyi hizrət etsin və Peyğomasasının Məkkədə olan vaxtı həyatına baxıb, yəni çox əzəb əzət görürdü, lakin bunun hamısına Peyğomasam səbr edirdi. Və səbrinin müqabilində Allah Taala ona bu cür neməti bəxş edir. Və Peyğəmbərə məmələdir şey artıq Mədinədə hicrət etməyin vaxtıdır. Həmişənin Peyğəmbərə sallam Peyğəmbərə sallam Mədinəyə hicrəti, yəni möcüzə ilə deyə bilərdi. Lakin Allah Taala istədi ki, Peyğəmbərə sallam bu həyəti bir dərs olsun, yəni müəllim olsun, onlara öyrətsin. Cəhər yəni, bir insan, biz dediyimiz kimi, hər bir şeydən də səbəb gətirməlidir ve hemçinin hicret etmeyi sevabıdır. Hicret etmeyi yani küfür olan yerden, İslam olan yere hicret etmeyi böyle sevabıdır. Ve bu da Allah yolunda olan cihadın bir növünlendir. Ve ayete gelip ki, Allah'ta da kıyamet günü o insanlar diyeceği ki, kimler kendi zalim kimi ölübirler, yani İslam'ı layıklı yaşayabilmeler. Ve melekler onları canlarını alandan sonra, Olağa deyiləcək ki, bəs sinəman olurdu yeryüzündə, yeryüzündə layiqınca öz dindinizi yaşayırsınız. Yəni, Allaha layiqınca ibadət edəsiniz. Ola deyilə ki, biz yeryüzündə zəif idik. Biz yeryüzündə zəif idik, bizim imşamız yok idi. Mərsə deyilə ki, mər Allahın yeri geniş deyilmi idi? Yəni, sizə kifayət deyilmi ki, Allahın bu qədər yani, yaraqdığı yeri var. Və gedib başqa yeri hissət edib, orada lazımınca yaşayardınız və hicrətdən da böyük sahab var və bu hicrət qiyamət gününə davam edir. Qiyamət gününə qədər, Aleykumus Səlam. Qiyamət gününə qədər davam edir və hər bir insan küfür olan yerdən, iman olan yeri hicrət edə bilər. Hicrət edə bilər və bunda da böyük sahab var. Bədi səsanımın hicrəti tam anından sonra 10 ildən sonra, yəni hizvətin 10-cu ilində, Peyğəmbərliyin, yəni 10-cu daha də da 9-cu ilində Peyğəmbər Səzərinin Məkkəni fətihdəndən sonra, sonra orda xütbə verir və xütbədə deyir ki, artıq yəni, fətihdən sonra hizvət yoxdur. Yəni Məkkənin fətihdən sonra artıq hizvət etmək yoxdur. Yəni kim hara köçübsə bu haqda qədər Allah yolunda bu kifayətdir. Yəni, artıq Məkkədən Mədənəyə, Mədənədən Məkkəyəyə köçmək olmaz, hicrət etmək olmaz. Yəni, lakin bizim bugünkü günümüzdə yəni, hər insan hər bir ölkədə yəni, o yerdə ki, dinini yaşaya bilir, rahatça dinini yaşaya bilir, onun o yerdə qalması daha məsləhətdir. Ki, Allahın dinini dəvət etsin və insanlara haqqı çatdırsın. Çünki, yəni, heç bir əzəvəzət yox, əzət verən yox. Qoy orada qalsın və İslamı dəvət etsin bugünkü gündə. Yəni, hicrət vacib deyil. İkinci, Yəni ibrət. İnsan, yəni hər bir səbəbdən, halal səbəbdən istifadə edə bilər. Bu səbəb mənəvi də ola bilər, maddi də ola bilər. Yəni insan dua edər, yəni namaz qılar, oruç Allah'a yaxınlaşa, yəni bunlar səbəb götürür. Və həmçinin maddi səbəblə də götürür. Yəni pulla, var-dövlətlə səbəb götürüb haqq qar nəyisə edə bilər. Və həmçinin Allah razı olsun. Yəni Peyğəmbərə (s.ə.s) dediyini qəbul etməsi, Peyğəmbərin dediyini qəbul etməsi, yəni onun yerində yatması və məkkələrin əmanətlərini özlərinə qaytarması, yəni əmanətə demədiyi, nə əmanət idi. O əmanətlər Peyğəmbərə (s.ə.s) yəni Məkkədə olanda müşriklər, hətta müşriklər. Əgər qorxursansa bir şey saxlamağa, evlərimizdə qorxulan nəyi saxlama, məsəl puldur və ya nədir, nədir, saxlamağa, gətirib Peyğəmbərə verəndə ki, Peyğəmbər Peygəmbər sağlasın. Bilirik ki, Peygəmbərə salam heçsəsə xəyanət edə bilməz. Yəni heçsə xəyanət etmir və o heç vaxt insana xəyanət etmir. Və Əliyə də deyir ki, yəni sən ged, həmin amanəti kimlərdən götürmüsə, onlara qaytar. Yəni kimlərlə ki bizə vermişdən, onlara apar, onları qaytar. Və bu da Əli rəhmetullahun həm süpərimə yatması Əlinin yəni şücaətli olmasına və həmçinin yəni Allah yolunda hər şeyə hazır olmasına bir dəlildir ibrət. Yəni həmin o cəvanlar, Hüseyn də Əbəşə rəziyəllahu anhunun, yəni, uşaqları və Əli rəziyəllahu anhunun, yəni o cəvan adamların etdiyi yəni hərəkətlər cəvanlar üçün gəncəcim ibrətdir. Gənc adamlar üçün ibrətdir ki, yəni hər bir insan yaşından asılı olmayaraq bu dinə kömək edə bilər. Və həmin sahabelərdən ibrət götürə bilər hər insan. 5-ci fayda Allah tala yəni Peyğəməz Həmə bu hizrətdə mövcələr verib. Necə ki, başqa, yəni, hadisələrdə də mövcələr vermişdi və bu mövcələrini Allah tala Peyğəməz Həməni qoruyurdu və bu mövcələrdən dedik ki, bəs, yəni, Peyğəməz evdən çıxanda onların başına nəyir? Qum tökür və həmçinin yəni, yolda olan Peyğəməz Həməni qoyunun sağması, qoyunun orucu üstü dövməsi, bu lamsı Peyğəməz idi. Və Əbbəkər radiyallahu anhunun Pəğmət səsiminin bu cür hərəkət etməsi və Pəğmət səsiminin yola çıxması və özünü bu cür təhlükəyə atması Əbbəkər radiyallahu anhunun fəzilətdir və Pəğmət səsimin yanında duyur, hörməti, onun sahabi olmasına bir dəlildir. Və həmsinin Əbbəkər üçün şərəfdir ki, Allah ta'lıq onun adını Qurani kərimdə yəni, zikr edib. Yəni, asiradın adı deyilməyib, lakin deyil ki, ona iki nəfər yəni, mərzə olanda, yəni o iki nəfərdən biri kim idi? Əvvəskər idi. Və həmin abayı bulan Səhədiyyəhə (r.a.) Peyğəmbər (s.a.v.) onun evində qalanda, rivayətdə deyilir ki, yəni Peyğəmbər (s.a.v.) qabdan abayı əb soruşardı. "Siz Peyğəmbər (s.a.v.) içib, yəni məsəl, suyu və ya nəyi yeməyi hardan yeyib, hansı tərəfdən yiyib içib?" Abayı da o tərəfdən yiyib içərdi. Yəni Allah təhələ ona neynəsin, bərəkət versin. Yəni, bu da Peyhəl-Masasam yəni, o vaxt, yəni, Allah təhələ ona verdiyi bir möcələrdən idi. Hətta, yəni, bəzi vaxtda yəni, Peyhəl-Masam əsabı səfərə çıxanda yolda su olmayıb. Yolda su olmayıb. Peyhəl-Masam sahabələr deyib, deyib ki, gəlin, yəni, hamıca bu qabdan dastırımız alın. Hətta təccübəm sahabələr ki, yəni, bir namca qabda sudur, 300-dörüz nəfər burdan dastırımız al Və de, əllərinin suyun içində salır və başlayır qabdan su daşmağa, Allahın zirini su daşmağa. Yəni Peygamaz hanım möcudə idi belə və sahabilər Peygamaz hanım dasdamaz alan su ilə yəni, onun üstündə hətta yəni, bir-birin ilə ki, yəni, o düşən suyu mən götürəcəm, Peygamaz üzərindən düşən suyu. Ayşə də başqa bir rivayət edir ki, Peygamaz hanım ətri, yəni bədəndən çıxan tər ən gözəl ətirdən yəni, daha gözəl iyi verirdi ya məsələn bədəndən çıxan tər. Və başqa vaxta deyir ki, Əbəyubə Ansar rəziyallahu anh o Peyğmaz ona bir yerə yemək gətirir və yeməyin içində sarımsaq olur. Yəni, sarımsaqlı yemək gətirir və yeməyə sarımsaq əldəyinə görə Peyğmazam yemir. Yeməyir və yeməyi gətirib, yəni o bunu qoyanda, Əbəyub deyir ki, Peyğmazam hərən hara tərəfdən yedi yeməyi? Yəni qabın hansı tərəfindən yedi? Yəni, bu yemək yemidir. Amma əlbəttə tərcüməçi axı bu haramdır. Yəni bunu yemək haramdır deyəcək. Yalnız mən deyirəm, belə şeyi xoşlamıram. Çünki peymasam yanımda mərəkəyə gəlirdi və yəni sarımsağa yan adamlara da yaxşı gəlmir. Ona görə də peymasazam sarımsaq yeməzdi. Və inşallah gələn dərsimizdə Allahın izni ilə İslam dövlətinin qurulması və həmin mərhələləri tərtib və şək götürəcəyik. Və birinci inşallah peymasaz salamın yəni, məscidin tikilməsinə görəcəyə ollar izlə. Bu qədər bəs inşallah. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillah rəbbil-aləmin. və səlatu və səlamu alə şəfə-l-ənbiya vəl-mürsəlin. Əbiyinə Muhammed və aləhi və səhbihi və men təbəhihi bi-həsanin la yumdīn. Əmmə ba'd. Biz çıxanda dərsümüzdə peyğəmbər s.ə.nin yani həyatında onun mədinəyə hicrətini götürdü və dedik inşallah gələn həftədən, gələn Peyğəmbəd s.sələmin ilk olaraq gördüyü işlər haqqında iş məlumat alacaq. Peyğəmbəd s.sələmin mədənəyə gəldikdən sonra ilk gördüyü iş məscidinin tikilməsidir. Peyğəmbəd s.sələmin məscidinin tikilməsi və həmçinin Peyğəmbəd s.sələmin üçün ev tikilməsi. Peyğəmbəd s.sələm mədənəyə gələn sonra öz dəvəsini buraxır və bütün ənsarlar, yəni mədənə cəmaqatı istəyirlər ki, Peyğəmbər onun evində qalsın və ya Peyğəmbərin, yəni, tikiləcəyi evi onun evində yandı olsun, hamı bunu istəyirdi. Lakin Peyğəmbə Səhəm sahabilər ki, buraxın dəvəni, Allah talan əmri ilə o, yəni, istədiyi yerdə dayanacaq. Və dəvə gəlir, xurma bağlarının arasında Suheyl və Səhil adlı iki nəfər getim uşağının, yəni, həyat yəni sahəsi olur, orada gəlir dəvə, orada yatır. Həmin o bağın içində dəvə yatır. Bu iki uşağı, yəni, yetim olanlar Bəni Nəccar qəbirəsindən eylər. Bəni Nəccar. Və Peyğəmbət s.a.sələm dedi ki, yəni dəvəsi orada yatandan sonra dedi ki, bura inşallah Allahın izni ilə yəni məni məzlum olacaq, yəni məscid olacaq, məscidin yanında məni mümum olacaq. Sonra Peyğəmbət s.a.sələm bu yerin kimin olduğu soruşdu və həmin o iki nəfər Yəni Cədilə və Peyməz səsə salam ki: "Ən yerin qiyməti nədir? Yəni yerin qiyməti nə qədirsə, onu mən alıram." O dedi ki: yəni biz buna bir pul istəmirik, biz bunu sənə hədiyyə edirik." Peyməz səsə salam dedi ki: "Xeyr. Yəni mən bu yeri alacam sizdən. Yəni mən pulun almasını istəyirəm, havayı istəmirəm." Sonra yəni uzun şeydən sonra, isradan sonra Peyməz səsə salam, inşallah yeri satırlar. Həmin o iki nəfər o yeri satırlar. Bəzən o vaxtda deyək yeri satan yerə yəni, həmin uşaqlar yox, çünki həmin uşaqlar balaca olduğuna görə həmin yeri, yəni Əsəd ilə bir nəfər, yəni, onların heç ki, yəni, onlara baxan adam həmin o yerə qiymət qoyur ki, yəni uşaq, çünki o uşaq idilər, ona görə. Və sonra, yəni yeddi yəni, həmin adamdan alır.